Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина друга Розділ шістнадцятий Холод у кістках Лу У мене тече з горла Це не сльози Щось густіше, темніше Це омиває мою шкіру шарлатом Струминить по моїх грудях І змочує мені волосся. Сукню, руки, мої руки, вони силкуються дотягнутися до джерела цього, пальці мацають, шукають, душать, відчайдушно намагаються зупинити потік, відчайдушно намагаються покласти цьому край, край, край. Довкола мене з засом відлунюють крики, вони збивають із пантелику, я не можу думати. Але мені треба думати, тікати. А вона десь позаду мене переслідує мене. Я чую її голос, її сміх. Вона кличе мене. І найголовніше, з її вуст звучить моє ім'я. Луїза, я йду по тебе, Люба. Йду по тебе, Люба. Йду по тебе, Люба». «Люба! Люба! Сліпий жах! Тут вона мене не знайде! Я не можу піти назад, бо інакше, бо інакше станеться дещо жахливе! Досі мерехтить золото! Тримається на деревах, на землі, в небі! Розсіює мої думки, наче кров на соснах! Попереджає мене! Іди, іди, іди!» Тобі не можна сюди повертатися Більше ніколи Тепер я кидаюся в річку Тру на собі шкіру Змиваю кривавий слід Що тягнеться за мною Несамовито Гарячково Поріз на горлі зростається Різкий біль Ущухає А я опиняюся Все далі від дому Все далі тікаю від друзів Рідних від неї Більше ніколи, більше ніколи, більше ніколи Я більше не можу побачитися ні з ким з них Життя за життя Бо інакше помру Я різко прокинулась і швидко перевела погляд на вікно Почервоніла і збуджена Я лишила його на ніч відчиненим Сніг засипав під дрібним пилом а окремі пориви вітру заносили сніжинки до нашої кімнати. Я дивилась, як вони кружляють у повітрі, і намагалася не зважати на крижаний страх, що засів у нутрощах. Ковдри не рятували мене від холоду в кістках. Я закотіла зубами. Я розчула не всі слова, які гарячково шепотіла мадам Лабель, але її пересторога була ясна. «Вона йде!» Я сіла й потерла руки, борючись із холодом. «А хто така насправді мадам Лабель? І звідки вона знала про мене?» «Наївна я була, коли думала, ніби можу по-справжньому зникнути. Я брехала собі, коли маскувалася, коли вийшла заміж за шасара. Не бачите мені безпеки. Мати мене знайде». Хоча того ранку я знову тренувалася, цього було недостатньо. Треба було тренуватися завзятіше, щодня, двічі на день. Треба було бути сильнішою, коли вона прийде, здатною битися. Зброя теж не завадить. У ранці я пошукаю зброю, ніж меч, що завгодно. Більше не в змозі терпіти власні думки. Я зіскочила з ліжка, і опустилася на підлогу поряд зі своїм чоловіком. Він дихав повільно і ритмічно, спокійно. Його сну кошмари не тривожили. Прослизнувши під ковдри, я притулилася до нього, приклала щоку до його спини і насолодилася його теплом, що проникало мені у шкіру. Мої повіки затріпотіли, очі заплющились, а дихання сповільнилося, ставши таким, як у нього. Уранці. Я розберуся з усім уранці. Поки я засинала, його дихання трохи збилося. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту.